Все почалося з телефонного дзвінка. «Привіт, Піп, це Державний інститут Хокінса. Цікаво, чи знайдеш час сьогодні зайти у відділок, трохи поговорити?» «Звісно», – відповіла Піп. «Що трапилось?» «Це стосується того трейлера-подкасту, який ти виклала кілька днів тому, про справу Джейсона Белла. У мене до тебе лише кілька питань, ось і все. Це добровільна розмова. Вона зробила вигляд, що замислилася». «Гаразд! Я можу бути за одну годину!» Тепер цієї години вже не було, і от вона стоїть біля поганого, дуже поганого місця. Посірілий будинок поліцейського відділку Амаршема, пістолет стріляє в її серці, а долоні мокрі від поту і крові Стенлі. Піп зачинила машину і витерла червоні руки об джинси. Вона зателефонувала Раві, коли їхала, щоб сказати, куди прямує. Він майже нічого не сказав, тільки повторював слово «блін» знову і знову, але Піп запевнила, що все гаразд. Не варто панікувати. Це було очікувано. Вона була дотичною до справи. Або через розмову з Джекі, або через дзвінок адвокату Макса тієї ночі. Лише про це й могла йти мова, і Піп чудово знала, як себе вести. Вона була на периферії цього вбивства. Ось і все, другорядна особа. Хокінс хотів отримати від неї інформацію, а вона – від нього. Можливо, зараз вона дізнається відповідь на питання, яке не давало їй спокою, підводнати чия кожної думки. Ось-ось Піп дізнається, чи вдалося їм провернути задумане, чи спрацював трюк з часом смерті. Якщо так, вона вільна, вижила, її там не було, і вона не вбивала Джейсона Белла. Якщо ж ні, про це поки що не варто думати. Вона відсунула цю думку в темний куток своєї свідомості, і пройшла крізь автоматичні двері. «Привіт, Піп!» Еліза чергова, натягнуто всміхнулася їй за стійки. «Тут сьогодні просто завал, на жаль», сказала вона, перебираючи купу паперів. «Мене запросив Діай Хокінс поговорити», відповіла Піп, засунувши руки в задній кишені, щоб Еліза не помітила, як вони тремтять. «Заспокоїтися, треба заспокоїтися». Усередині вона могла розсипатися, але зовні не повинна була це показати. А, так. Еліза відступила. Зараз скажу йому, що ти прийшла. Піп чекала. Вона дивилася, як знайома їй офіцерка Сорая поспішала через рецепцію, зупинившись лише на одну мить, щоб швидко обмінятися привітами та як справи. Цього разу Піп не була в крові, принаймні у видимій. Як тільки Сорая пройшла крізь зачинені двері ззаду, хтось вийшов з іншого боку. Ді Хокінс, його мляве волосся зачесане назад, обличчя бліде, сіріше, наче він надто довго перебував у цій будівлі, і вона відбирала в нього кольори, поглинала його. Він навряд чи спав, відколи знайшли тіло Джейсона. Привіт, Піпе! Він кивнув їй, і вона пішла слідом. Тим самим коридором, із поганого, дуже поганого місця до ще гіршого, знову йде слідами власних минулих кроків. Але ця Піп Уже інша, вона контролює ситуацію, а не та налякана дівчина, яка вперше побачила смерті. І хоча зараз вона ніби йде за Хокінсом у кімнату для допитів номер 3 насправді це він йде за нею. «Сідай, будь ласка!» Хокінс показав їй на стілець і сів навпроти. На підлозі біля нього стояла відкрита коробка з купою справ, а на металевому столі чекав диктофон. Піп сіла на край стільця, і кивнула, чекаючи, поки він почне. Але він не поспішав, лише спостерігав за нею і рухом її очей. «То що ви хотіли у мене запитати?» сказала Піп, прочистивши горло. Хокінс нахилився вперед, потягнувся до диктофона, хрускіт кісток у шиї. «Ти розумієш, що, навіть якщо це добровільна розмова, і ми просто просимо допомогти слідству, я все одно маю опитати тебе під застереженням і записати нашу розмову». Його погляд шукав її обличчя. Так, вона це розуміла. Якби її справді підозрювали, її б уже заарештували. Це стандартна процедура, але в його очах був дивний погляд, ніби він хотів її налякати. Вона не боялася, вона тут головна. Вона кивнула. Хокінс натиснув кнопку. Це детектив-інспектор. Хокінс допитує Піпу Фітсамобі, «Зараз 11.31 ранку, вівторок, 25 вересня. Це добровільне інтерф'ю у справі про смерть Джейсона Белла. І ти можеш піти в будь-який момент, ти розумієш?» «Так», – сказала Піпа, повернувши голос до диктофона. «Ти не зобов'язана нічого казати. Але якщо ти не скажеш щось, про що потім захочеш послатися в суді, це може зашкодити твоєму захисту. Все, що ти скажеш – Може бути використаний як доказ. Хокінс відкинувся назад, стілець скрипів. То, – сказав він, – я чув трейлер нового сезону твого подкасту, як і сотні тисяч інших людей. Піп знизала плечима. Я подумала, що можу допомогти зі справою, враховуючи, що мені вже доводилось розкривати дві ваші справи. Тому і запросили поговорити. Потрібна моя допомога. Хочете дати мені ексклюзив для подкасту? Ні, Піп. Звук вийшов крізь його зуби. Мені не потрібна твоя допомога. Це діюче розслідування вбивство. Ти знаєш, що не можеш втручатися і викладати важливу інформацію в інтернеті. Так правосуддя не працює. Журналістські стандарти стосуються і тебе. Дехто навіть може розцінити це як неповагу до суду. Я не викладала жодної важливої інформації, це був лише трейлер, сказала вона.